E toamnă magnifică afară și producătorii de evenimente, de evenimente politice, pentru că suntem la săptămâna politică ca ducei la această oră, Nicolae Negru și Petru Bogato zic producătorii de evenimente, parcă nu se cum este strică, să strice această impresie frumoase a fost o săptămână relativ calmă în ciuda faptului că este campanie electorală o săptămână relativ calmă și în țară și dincolo de hotarele ei, în ciuda războiului din Ucraina de exemplu, dar și acolo e armistițiu și acest armistițiu în linii mari este respectat și uh, probabil că această liniște este doar un, o acalmie, o liniște înaintea furtunii, dar deocamdată asta este situația. Totuși în această liniște s-au uh, produs niște evenimente răsunătoare, da? Uh, Chiar la puțin timp după emisiunea noastră anterioară, de sâmbătă trecută, duminică, în cadrul lansării echipei PDM, în alegeri, liderul partidului, Vlad Filata, a surprins publicul spunând că candidatul, candidatul partidului pentru funcția de premier, după alegeri va fi Iurie Leancă, acest anunț a trezit eco, a avut un impact asupra dezbaterilor publice, poate tocmai de ce că a, a luat multă lume prin surprindere, Așa așadar Vlad Filat numărul 1 pe listă și Iurie Leancă... Candidat pentru funcția de premier Vlad Filat a spus că Este normal să fie așa Pentru a asigura continuitatea În detaliu încă curios El a lăsat să se înțeleagă că Și partenerii occidentali Partenerii occidentale Republicii Moldova Și probabil și partenerii Partidul Liberal Democrat din Partidul Popular European uh, uh, sunt de aceeași părere ca leancă să poată continua în funcția de premier deci uh, acest fapt de asemenea pentru asta uh, trebuie să câștige, alegerile. E adevărat, să câștige alegerile dar e o clarificare de situație uh, totuși pentru că știu că știm foarte bine că s-a discutat mult pe această temă Altă... E și o tradiție în Europa când se pornește la alegeri alegătorul trebuie să știi cu ce exact, se Exact, da, Exact, cine va lua frâine, exact. cine și, va pen... la cârmă, și... și pentru că în mod tradițional de obicei numărul unu pe listă sau președintele partidului nu întotdeauna dar zic de obicei președintele partidului pretinde și la funcția de premier era necesară această această lămurire a lucrurilor deși aici s-au făcut pe această temă mai multe speculații speculațiile au fost și mai înainte când se discuta cine trebuie să fie primul pe, pe liste mă refeream la interpretările ace acestui, în jurul acestei liste dacă este Bine sau nu, de exemplu, ca liderul partidului să nu fie primul pilistră Sunt și atare situații în diferite țări, în funcție de condiții, în funcție de Bine, împrejurările de, politice. În funcție, și de, sistemul și, electoral, în funcție da. și de sistemul electoral, în funcție, dar zic în funcție și de situația creată Nicolae Negru a scris pe această temă două. Articule probabil au fost da, pe tema uh, Cine să fie primul pe lista Da, da am scris da. Într da, iată că acum eram tocmai de părerea Care pe urmă s-a uh, materializat S-a realizat prin decizia PRDM-ului Da, uh, dar iată zic uh, Oricum uh, având în vedere că uh, Acest uh, fapt propunerea pdm ului ca Leancă în cazul unei succes în alegeri să fie prim-ministru oricum trezește reacții vii și este normal pentru că Crede meu, este cel mai mare partid în arcul guvernamental și, evident, dacă cursul european va fi continuat și în cazul în care partidele democratice vor câștiga și vor forma guvernul, acest lucru contează foarte mult. De ce Petru, strănește, strănește reacției vii, dar din punctul meu de vedere... Po foarte puține comentarii s-au făcut. Ai făcut tu un comentariu, și mai mult. Nu știu dacă au mai fost comentarii, eu mă așteptam la, la mai mult. Deși, într-adevăr, lumea a a surprins. Nicolae, au fost aștept... puține comentarii, dar așa cum se mai obișnuiește la noi, au fost destule speculații sau atacuri Bine, sau insinuări, da? Da, da, da, da nu, Noi vorbim de analize serioase, nu de... Da, atacuri, nu putem trece și peste aceste insinuări pentru că ele tot au ele impact au și, asupra publicului, da. Ele au fost și până atunci și după asta, știi, ca într-o istorie cu Hogeana Strădin când mergea cu fiul său, cu Măgaru, printr-un sat acolo și lumea zicea și nu, ca să nu, mă rog, adică s-au șuit amândoi pe Măgar, pe călare pe Măgar și lumea spunea, iau o tot, doi ăștia, Sărmanul Măgar îl deșală acolo și da, Nasredin și băi, hai să de pe Măgar. Măgar că, nu măgar, că da, noi frumos, că lumea aia ca ne vorbește. Frumos, lumea ne vorbește, de. da și ei de magar și duc magarul de frâu. Lumea de-aia să spună, iau, ce proști ăstea. Da, Au magar. și merg pe jos. Și merg pe jos, da. Oricum <laughs> mai da. Oricum, oricum mai ai da, da, da, da, da, e rău, da. Intră da. da. da. da. da. da. da. da. în gura lumii, dar zic că pentru că, într-adevăr, gura lumii este slobo, de așa cum zici tu. Oricum trebuie să comentăm acest subiect, să, poate să e, lămurim niște lucruri e, ca, pentru e, a, în fonda. Clarifica situația e, și dacă rămânem la subiectul alegere, ar mai trebui de spus e, foarte pe scurt despre scandalul din partidul liberal reformator. E, deputatul Guțu și o figură importantă în acest partid. Nu Mai Guțu, vicepreședinții Guțu, Dușciac, dar arhiire. În primul rând, ea, da. dar sigur că asta am vrut să spun, susținută de vicepreședinte, susținută de unii lideri din, de feriare, din teritoriu arhidiant într-adevăr, care este și deputat și deputat s-au pronunțat pentru Ieșirea din cursă a Partidului Liberal de Formator pentru ca să nu, zic ei, să nu se piardă voturile Voturile pentru că, în opinia lor, Pilerea are puține șanse să treagă pracul electoral Ne vom opri și asupra acestui subiect pentru că am înțeles din replica președintelui Partidului Ion Hadâr Că, că majoritatea totuși nu sunt de acord cu acest grup destul de important și care s-aude și destul de bine acest grup în, în, în PLR să vedem totuși pentru că nu sunt lucrurile bătute în cuie, să vedem totuși ce ar fi mai bine care soluția ar fi mai bună pentru, pentru PLR pentru că acest lucru contează nu numai pentru, pentru partidul respectiv pentru liberarea reformator, dar și pentru cauza dreptii cauza europeană pe care, uh, punct în, în alegeri contează tot la subiectul alegerilor aș mai spune că uh, uh, uh, Partidul Democrat uh, prin liderul său uh, Marian uh, Lupu uh, a protestat împotriva declarațiilor unioniste care se uh, aud uh, de dincolo de Prut. De ce zic la subiectul alegeri? Pentru că am avut impresia că a fost o declarație uh, cu iz electoral. Uh, păi siguranță a da. fost o declarație cu iz electoral și a fost împotriva unui candidat, deși și celălalt candidat cu care pde o... A încheiat un pact, un acord de colaborare De asemenea se pronunță pentru, aceeași, pentru același desiderat Mai mult decât atât am impresia că acela este chiar e, Mai activ din acest punct de vedere Pentru că și chiar în aceste zile Victor Ponta a făcut declarații unioniste Bun. E, Tot pd deci a avut o problemă în cursul acestei săptămâni s-a văzut nevoit să elimine din lista electorală un candidat, adevărat, un candidat care era undeva pe un loc din. Asta sunt lucrurile. Finalul listei. Nu numai pe Acum a doar anunțat Comisia Electorală Centrală, că mai exclus niște candidați, a, doi exact. candidați din listele unor partide și probabil o să, pe parcurs o să mai fie când, e adivărat, da, o să mai când fi se vor e. clarifica că unii dintre ei, de exemplu, au de spășit niște pedepse convenționale sau neconvenționale oricum. Legea Exact, stabilește da. cine poate candida și cine nu poate candida. Tot săptămâna aceasta Comisia pentru Afacere Externe a Parlamentului European a aprobat ratificarea acordului Republicii Moldova cu Uniunea Euro Europeană tot în, în noiembrie, în luna noiembrie, adică luna viitoare urmează să fie deja în ședința în plen. Deci Votat documentul Dar aici trebuie de, spus, de amintit Mai exact neapărat Că este nevoie și de ratificarea Acordului de toate Statele membre Ale, ale Uniunii Europene asta e, a, asta e mai important Sigur că asta <gărătă> e mai în important rând, în rând, Dar până la urmă de tot, loc, tot, da. totul, contează, totul contează Și acesta este un eveniment din evenimentele interne, nu știu dacă vom reuși să discutăm, dar eu n-aș trece cu vederea, cel puțin n-aș vrea aici să-l amintesc că în această săptămână s-a încheiat construcția drumului Soroca-Sărăteni un drum foarte mare, frumos așa cum, nu un a fost la fața locului, Eu dar, am a, fost da. adică nu am fost îl parcurg de deseori când mă duc în satul meu și într-adevăr este un drum european da, european da. eu cred că este cel mai bun drum pe care îl avem acum în Republica Recupita Moldova, Moldova. Și trebuie... chiar și segmentul până la Sărăteni care a fost restaurat sau reconstruit nu demult nu se compară cu acel segment de la Sărăteni spre Soroca care e făcut într-adevăr după Temenic. standardele americane American. uh, uh, uh, uh, ai fost în America, ai văzut că, și de fapt, și în unele filme am, am văzut. Putem că vedea Uite asta. cineva, să zicem, o, o cafea, un pahar cu cafea pe cabina mașinii și poate să meargă și să nu se înveță nicio picătură. Exact, da, exact. Păi da. iată așa pe drumul acela, dacă pui o, o, un pahar de cafea, o ceașcă de cafea sau de ceai, pui pe e, cabina, pe acoperiș, poți merge și să nu vezi fără probleme, acea... da, amintim că acest drum a fost construit pe banii americani din programului compact al Fundației americane provocările mileniului, este un, un program mai vechi care a venit în Republica Moldova încă sub comuniști, în deceniul trecut, dar a fost sistat, sistat tot din Statele Unite din cauza Corupții și țin minte discutam cu președintele, fostul președinte al Comisiei pentru Securitate Stoicov de atunci care se ocupa de acest program și l-am întrebat de ce nu rezolvă această situație pentru că uh, americanii au propus uh, invocând uh, corupția și într-adevăr corupția era uriașă au propus un manager american pentru program, ca să urmărească. lucruri care până la urmă s-a făcut după venirea democraților, a partidelor democratice europene la putere. Iar comuniștii refuzau și l-am întrebat pe domnul Stoicov de ce refuză. Și ei spuneau, el răspunde, da. Cum adică să fi acceptăm noi un manager de-al lor? Ei ne dau 260 de milioane și încă din aceste 260 de milioane, noi trebuie să plătim, plătim acest, acest manager. manager Zai dai seama ce mentalitate. Păi da. zic, da, păi, tocmai, de ce trebuie să-l plătiți? Pentru că există riscul ca acești aceste 260 de milioane să fie s furate. Să nu fie cheltuite așa cum trebuie. Așa cum da. trebuie da. Și apropo, am mai, am mai avut cazuri chiar în perioada comunistilor, când s-au reparat segmente mari de drumuri iată același drum de la Chișinău până la s Sărăteni ca peste iarnă să veți că drumul este desrus completament. Și aici la Chișinău am avut asemenea cazuri. Exact, așa da. că Cred că un manager american, chiar dacă îl plăteam puțin mai mult, adeam să avem folos din... Exact, asta. lucru care și s-a întâmplat, întâmplat, zic, întâmplat, pentru da. că acest program a fost, deci, reabilitat și pus în aplicare în 2009, chiar o după formarea guvernului Filat, dacă țineți minte, a avut loc discuția atunci între ambasadorul american și prim-ministru, după care Statele Unite au anunțat că deci, programul deci, va, va, fi va fi realizat. Și în sfârșit, ultimul eveniment, care sunt convins că nu, nu, nu, nu trecem cu vedere, este un eveniment foarte important, are loc în afara Republicii Moldova, dar vizează, o să vedeți acum, și Republica Moldova. Mă refer la uh, formul Asia-Europa de la Milano, la care participă mai mulți uh, lideri politici, șefi de state, șefi de guverne din cele mai mari uh, țări ale lumii, uh, a venit la Milano, în Italia, este și președintele rus Putin, deși inițial se discuta, cel puțin unii, unii dintre liderii occidentali ziceau că n-ar -ar dori să-l vadă pe Putin acolo, până la urmă Putin a venit, a avut mai multe îndrevederi cu Merkel, cu alți lideri occidentali și cu Traian Băsescu Și cu Poroshenko? Și cu, sigur cu Poroshenko Și de fapt asta este poanta Aici e faza că, e, e, Și probabil că Acesta singur... este poanta Da, da, singura <laughs> justificare A prezenței lui Putin acolo Că totuși Liderii occidentali Sperau că în urma discuțiilor putin Poroshenko Dar și în urma discuțiilor lor cu Putin Poate se vor găsi noi soluții pentru uh, Criza uh, Ucraineană, pentru războiul Ruso-Ucrainean uh, Am urmărit uh, Aseară ce scrie Presa occidentală Germană mai cu seamă uh, Despre primele rezultate Și am înțeles că Lumea este cam Dezamăgită rezultate Dezamăgită pentru că Putin uh, scrie presa a venit practic fără idei și fără propuneri concrete. În schimb... El a venit cu idei preconcepute. El sau cu idei bune. <laughs> da. Puteam spune și așa. <laughs> da. <laughs> dar aceste idei preconcepute le-am mai auzit. Nu, dar e da. ca... Uh, se transformă într-o obsesie. Eu am uh, i -i da. impresia. Și uh. singurul lucru care a amuzat și a întristat toată lumea a fost că el uh, uh, părea preocupat doar de prăbușirea piesurilor la e, petrol. Da, da, mai de mult pe decât pie atât. El, într-adevăr, îl preocupă și nu poate să nu îl preocupe Nu poți să nu preocupe. Da. dar e, uite cum a întors-o. El, el a ținut să atenționeze e, lumea întreagă că. De fapt, de fapt, aceste presuri ar putea să prăbușească, să economia demoleze mondială, economia da. mondială. Da. mondială. Da. Da. da, și cu această ocazie, o publicație germană, par Frankfurt, Frankfurter Allgemeine, Zeitung. Zeitung, scrie că, mai în glumă, mai în serios, că Putin a pierdut cel mai important aliat da. Care îl avea uh, prețurile mari la petrol. Exact, petrolul scump. Da. Petrolul da. scump. Da. Uh, și sigur că nu putem trece cu vederea nici conferința de presă a președintelui Belor belarus Luca cu jurnaliști da. ruși fiți atenți, care au venit în număr destul de mare și sperau probabil să audă acolo cât este de justificată agresiunea Rusiei și cât este de e, e, corectă Moscova în relațiile cu incorectul și nedreptul Occident, e, care supune Rusie, Rusia sancțiunilor, este că e, a auzit din gura lui Lukashenko, probabil cele mai dure critici i s măciucă, da, cele mai dure critici, el a mai criticat e, agresiunea mai exact vorbind s-a a arătat că nu este de acord cu comportamentul Rusiei în Ucraina. Iată că acum a chiar a criticat o foarte dur și nu a trecut cu vederea nici imixtiunile Rusiei împotriva Republicii Moldova. A spus că să lăsați în pace presiunile rusești, a spus să lăsați pace Republica Moldova și relația ei cu Occidentul, pentru că Uniunea Europeană, aia citesc chiar, modernizează. Da, ajută, la ajută la modernizarea Republicii, Republicii, Moldova, Republicii Moldova, iar voi puneți bețe în roate. Da. Da. Și apoi el zice că, Hai nu luăm vinuri din Republica Moldova, fructe, vin, luăm din Franța, luăm din Europa, adică. Da, da, da, sigur, da. Tot, tot în folosul celor care Împotriva căruia luptăm, de fapt, adică exact. luptăm împotriva europenilor, dar pe urmă luăm de la dânsă, e cei ce nu luăm de la moldoveni. Da, am mai spus că a fost chiar constrânsă într-un fel de Moscova să impună și ele embarguri. Da, dar avut... Ucraina și Republica Moldova și el a refuzat. Da, dar da. încă ce a mai spus el că era silit într-un fel să recunoască Abhazia și da, da, da. și el a zis că nici vorbă Crimeia iarăi este Ucraina. De Crimea care în este cazul de să nu încerce să-l preseze să recunoască Crimeia. Bun, vom mai vorbi. Uh, Ne-am oprit asupra acestui subiect. Începem cu uh, subiectul care este numărul 1 chiar cronologic pentru că s-a produs... Duminica trecută, trecută da? Este vorba de lansarea Partidului Liberal Democrat Lansare în cadrul căruia uh, Vlad Ferlat A surprins uh, Lumea spunând uh, Că candidatul uh, Partidului Liberal Democrat Pentru funcția de premier Va fi Iurie Leancă Cum se pare Nicolae, Această uh, declarație De ce acum De abia acum a fost făcută și de ce, de ce nu se regăsește, deci, iată, această propunere pe liste? De ce nu leancă numărul 1, filat numărul 2, dacă leancă este, va fi desemnat în cazul unui succes în alegeri prim-ministru? Sau nu contează asta? Bine... Ai spus și tu că am scris la tema asta și eu consideram, pornind de la rezultatele unor sondaje, așa arătau sondajele, că Leanc se bucură de cea mai mare încredere printre politicienii, printre liderii. Bun, dar și tu ai spus princă, că, sondajele contează, că... că sondajele întotdeauna contează. Pentru că este greu de separat fotole unui de de popularitatea păi efectivă. Da, e, e, și ele... tu ai scris, și pare mi se că tu ai scris despre cazul Tarlev care în sondaje este extraordinar e, de bine, e, e, e dar când a pierdut funcția e, de premier, e, e, da, e adevărat, dar în cazul acesta nu putem vorbi de pierderea funcției de premier. E adevărat când omul pierde funcție, atunci se vede adevărata lui, să zicem, valoare, valoarea, adevăratului lui rating, adevărata lui popularitate. Lumea își de seama atunci de când Tarlev era prim-ministru, s-a văzut pe urmă și -a, își dădea seama că nu Tarlev era figura principală, dar trebuie să. Apropo, nu pentru că s-au flăteat pe filat, dar el este, pare să se, singurul, în afara de Voroneni, desigur, politician, singurul pe, pe dreapta care s-a menținut în top, da, da, după, după pierderea e, unui e, funcție de stat. E, e adevărat, dar în cazul de față, de ce să nu profiți, asta spuneam, de ce să nu profiți de faptul că Leancă este atât de popular acum și nu, nu avem temei să spunem că Leancă este popular în felul în care a fost popular Tarlev. Leancă este carismatic, Leancă place, uite, liderii occidentali erau încântați și sunt încântați de el, de exemplu Oland, președintele da, da. Franței, atunci când i-a vorbit în limba franceză, evident că francezii care țin foarte mult la limba lor și care încearcă să mențină statutul limbii franceze pe arena internațională, Desigur că au fost flatați de faptul că Leancă vorbește franceză, dar Leancă vorbește și engleză, Leanca vorbește gheara, vorbește mai multe limbi și desigur că lucrul ăsta, cum se zic, are un impact asupra legăturilor. Dar Ce se pare că, că, că, că poate vorbi simplu românește și cu cetățenii proprii țări. Da, Creează și impresia poate, da, și vorbește și cu cetățenii proprii țări el are, adică el a intrat bine în rol, asta trebuie să recunoaștem. Pe urmă Deși eu inițial erau unele rezervi da, pentru că nu avea experiență, nu avea și, experiență și spuneau că da, când da. l-am locuit pe Filat că Uite, are o experiență doar de diplomat și nu se știe dacă va reuși Bine, dar, să, să conducă guvernul. Atunci s-a scăpat de vedere. Faptul că el totuși a acționat <coughs> mult timp în cadrul unei campanii, compania lui, da. compania, pardon, compania da. lui State, Vasilii State, așa zice lui? Anatol State. Pardon. An Ascom Group. Ascom, Ascom Group, da. Ascom grup, da. Ascom grup, în străinătate și o perioadă destul de lungă, Acolo, probabil, l-a căpătat și anumită experiență managerială, ceea ce. Da, a fost vicepreședinte pe da, da, a, vice a acelei. companii. companii da. Da. Și, în afară de asta, după venirea lui uh, Leanc la, în funcția de prim-ministru, uh, s-a schimbat puțin atmosfera uh, că e legat asta de. O, o anumită înțelegere între PD, pe, și, PD, PD DM. DM și PLR să zicem că e legată de altceva legat, dar, uh, dar, dar, dar, dar pentru publica asta contează mai da, puțin da, pentru, contează pentru alegător existență. contează rezultatul Da, pentru alegător <coughs> contează faptul că Leancă a reușit să formeze o echipă guvernamentală, s-a lucrat foarte bine, nu au mai existat scandalele, conflictele care au existat mai înainte și asta iarăși contează. Nu, și contează și, da. și de asta ziceam eu că acest capital de încredere acumulată de Leancă trebuie folosit, trebuie folosit de către Partidul Liberal <coughs> exact. de democrație și, mai... și cred că și în partid au existat discuții și că până la urmă s-a ajuns la această soluție că au contribuit și partenerii occidentali. Nu, exclud că... E și normal să contribuie, da. Da, da, și e și normal. Ei au mai multă experiență în acest sens. Și pe urmă încă ei, și pe urmă de, ei, ei, a, de afară, uneori de departe Lucrurile se da, văd mai bine Da. da, da. Și pe urmă <coughs> a, Am spus și ideea asta Acum este important Să câștigi cât mai multe voturi Pentru partid Nu contează cine e primul și cine e da, a doua da, pe, exact. pe listă Dacă uh, Leancă fiind primul și câștigă mai multe voturi Înseamnă că leângă trebuie să fie primul Pe listă Nu liderul partidului Fiindcă nu mă rog, în, în, după câștigarea puterii acolo se poate negocia, se poate mă, mă rog, dar, dar, împărse funcțiile așa cum dorește partidul sau așa dar, cum... până la urmă cred că, că s-a găsit o, o soluție anului. bună, felat primul pe listă, Leanca candidat pentru funcția de premier, trebuie de un cont probabil și de, încă de un aspect. Totuși, Leanca a... a condus guvernul în ultima perioadă, în perioada realizărilor, ca să zic așa. Filata a condus guvernul când trebuia să măture după comuniști, când trebuia să, deci, să refacă sistemul, de fapt, democratic dărâmat de comuniști, da? când trebuia să redirecționeze Republica Moldova pe calea europeană. Deci acum a venit perioada acumulărilor și normal că Leancă se identifică da, cu aceste realizări. Lumea leagă aceste realizări exact. cu guvernul Leancă. Și asta e un motiv și, în plus. Și, da. și ăsta. Trebuie să mai spunem încă în perioada cât a fost prim-ministru guvernul filat, mai ales în primii pași acestui guvern, E, nu exista și e, e, experiența colaborării sau existența unui, da. unui, unui guvern de coaliție. Exact, S-a da. fost necesar mult timp în. O perioadă -a de rodaj, ca să zic lucrurile. <coughs> și poate chiar din punctul ăsta de vedere trebuie să spunem că Leancă este mai, cum se zic, mai la locul potrivit. Leancă fiind diplomat el a reușit mai bine să sudeze această echipă decât filat care avea anumite înclinații spre decizii să zicem așa unilaterale sau decizii care într-un fel sau altul să ne amintim de, la, de începuturile care erau bune pentru un guvern monocolor da, erau da. bune pentru un guvern monocolor sau când asumarea răspundirii de exemplu în legătură cu Mărirea asistenței sociale, chiar îmi par în anul 2009 sau 2010 a fost lucrul ăsta. Desigur că ceilalți parteneri ai de coaliție au rămas frustrați, au rămas supărați de acest caz. Da, cas. bun. Dar până la urmă, cred că totuși s-a găsit o soluție de aur. Pentru piele de mea am în vedere. Deci, Eu când. pentru Republica Moldova ar fi o soluție bună dacă. S-ar continua dacă guvernul Leanc cu celelalte componente ale sale ar putea să continue reformele care le-au început. Atunci relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii într-un fel ar impulsiona, ar sprijini Uh, această destoare reforme și spre Uniunea, eu Dar eu chiar. vorbesc și de partid pentru că contează de, de, de, de situația acestui partid pe LDM în alegeri. Cred că această soluție e felat primul peristru și de a încă Candidat consolidează partidul, unitatea partidului în alegeri. Bine, trebuie și să spunem... Că, probabil ar putea să-i aducă voturi în plus, este această formulă pe care eu au găsit-o. Trebuie să spunem aici, că vorbeam de atourile sau avantajele lui Leancă, trebuie să spunem că există și aturi și avantaje în, în cazul lui Filat. Filat este cel care a organizat acest partid, a fondat acest partid. Filat este un bun organizator, trebuie să-i recunoaștem Și nu știu dacă Partidul Liberal Democrat ar fi același, dacă... Să zicem, nu, ar fi alt lider, Ar fi alt exact. lider. Iuri Leancă, unii zicea că iuri Leancă trebuie să preia frâile în partid, iată aici nu știu dacă Iuri Leancă are experiența necesară, Poate Pentru s-o capite cu, pe cu timpul da, pe parcurs nu Vrei am să spui că sunt lucruri vreun, diferite, a conduce un partid da, a și a conduce un, un... partid da. și a conduce un guvern, sunt totuși lucruri diferite lucrurile care se învață, și nimeni nu s-a născut învățat dar așa cum s lucrurile este, da. așa dacă privim acum Filat este mai bun în această funcție de lider de partid decât ar fi Leancă. Așa este, da? Cred că așa este. Și, și ar fi păcat, apropo, dacă ar interveni, așa cum au vrut unii, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dacă ar interveni o ceartă, o ruptură între Leancă și Filată. Ține din înțelepciunea lor de inteligența lor, de perspicacitatea lor și chiar de patriotismul lor să, să nu se lase provocați în acest sens. Bun, noi știm foarte, știm foarte bine că <coughs> lucrul se vede cu ochiul liber. Dincolo de, mă rog, de unele relații și poate neînțelegeri care pot să aibă loc în orice partid și între oameni, dar toate, toate uh, uh, uh, comentarele, uh, uh, afirmațiile care s-au făcut pe tema uh, unei pretinse uh, disensiuni în PLDM uh, Am avut impresia totuși că a, au fost o, până la urmă o acțiune subversivă Minită să destabilizeze acest partid și pentru că dădea apă la moara celor care doreau totuși ca PLDM să cadă Pentru că toți știau că în cazul unei efective disensiuni sau rupturi chiar dintre, lupta, dintre Leancă și Filat PLDM-ul ar putut risca să intre în disoluție chiar Pentru că este un partid, așa cum ai spus, într-adevăr un partid creat de Filat Uh, nu toate partidele, partidele noastre sunt fragile, tinere încă, nu toate partidele uh, pot să rămână pe linia de plutire în cazul schi schimbării liderilor cum uh, este uh, da, în Occident dar de ce în Occident chiar cum este la, în România, România da, <da, <da. PNL-ul PNL din România medirea, da. am avut impresia chiar a, a ieșit mai întărit după schimbarea liderului, când s-a retras, și apropo, s-a retras singur, Crina Antonescu. Da, pentru că a da, simțit că a da, gafat, că nu, partidul. nu, dar el a făcut o misiune, nu vorba de gafare, dar el a gafat. Dar a spus că în alegerile euro, euro, europene, PNL-ul trebuie să ia 20%. Dacă nu ia, eu demisionez. Nu a luat PNL-ul exact. 20%, Crina Antonescu zice, eu mă țin de cuvânt și. Da, dar și. Demisionez. Tocmai a fost și acuzat că nu a gestionat bine lucrurile după separarea sau după desprinderea de PSD e, și de ce PSD a orcat iar PNL-ul din contra a căzut. E, deci, ce a s-au imputat, iată, asemenea lucruri, el s-a retras, a venit Iohannes în loc și partidul a crescut în sondaje, în intențiile de vot, asta este situația. Și iar Iohannes acum... Bine, are șanse să câștigi alegerile. Bine, schimbări de lideri au avut loc aproape în toate partidele din România și schimbări Așa de lideri și nimic, nu s-a da. întâmplat nimic. La noi, au, au, au la, noi păcate, la noi partidele sunt totuși mai fragile. Da? Partidele se destreamă odată cu plecarea liderilor. Dar pentru da. că nu întotdeauna se destramă, dar totuși într-adevăr am am că partidele s sunt fragde. Nu există un partid care a ținut de la început și există și acum. Nu putem numi la noi pe scena politică. Numește măcar un singur partid. Nu, sunt astfel de partide, dar care Unde s-a schimbat puterea? În care partid s-a schimbat puterea și partidul a rămas același? Nu avem la noi. partidul a rămas, n a dispărut. E adevărat că undeva zace în despre la care te referi? De exemplu, la Partidul Național Liberal. La Partidul Național Liberal? Bine, mm. dar de când e acest partid? El e relativ e un partid nou și nu putem spune că, uite, există o continuitate, lideri s-au schimbat, nu putem spune de iarăși că a fost un partid foarte vizibil pe scena eu politică. nu zic că a fost vizibil eu mă refer, iată la uh, mă refer, uh, pe urmă, e adevărat, este vorba de partidele relativ mici în psd au a fost mulți și unde-i PSD-ul? păi eu, eu se, recunosc PSD da. și PSD-ul a trecut, nu-i PSD-ul pe care l-a format, de exemplu, Oazul Nantoi da, da, este cu totul altceva acum da. exact, este da. alt PSD e adevărat, da și, și ce din PCD-ul ăsta? E un partid extremist acum? Dacă a venit vorba despre partide, foarte pe scurt, trebuie să spun, da, eu sunt de acord. Partidele noastre sunt încă fragede, sunt partidile de fapt, niște, O fiecare partid este teatru unui singur actor, de fapt, încă, dar eu am impresia, totuși, că ele sunt pe drumul cel bun. Știți de ce? Pentru că toate partidele noastre încearcă să fie partide clasice, doctrinare. Deci se bazează pe ori fac parte, așa ca Piledemiu, din familia partidelor creștini, democrate populare europene sau. S E cu internațional socialistă da, este în sau, legătură. Sau sau să legătură cu internațională socialistă sau, sau cu cea cu, liberală da. și așa mai departe. Deci uh, lucru liberal care... e cu Da, da. Deci toate liberală. în fond partidele încearcă să să fie se devine doctrinare Și este un lucru promițător, un lucru bun. Bine, Ceea ce nu îi grijem în spațiul de post nu găsim alte experiențe, apropo, de acest gen. Cu excepția, evident, țărilor baltice. Dar necăieri, nici în, în Ucraina nu sunt partidii de doctrinare. Sunt unii partide care încearcă să, să, să se, apropie nu, încearcă populari, se apropie de populare. Deci da. chiar mențin legătură da. cu Partidul da. Popular European. De Dar element, în fond, da. chiar denumirea lor, modul în care sunt structurate, create, e, spun că ele nu sunt partidii de de tip european încă. Deci sunt și lucruri bune, sunt întrezăresc. Să sperăm că... Nu, trebuie să spunem, adică ne, ne mișcăm pe Pedro... calea cea bună, păi, asta mai avem da. mult de, mai aveam de mult. Deocamdată, iată, situația din PRR pare să confirme deci, ceea ce am zis noi până acum referitor la situația partidilor. Partidul Liberal Reformator, un partid disprins de PL, e, iată, a intrat în alegeri, după ce s-au făcut mai multe calcule, presupuneri, supoziții, au fost lansate despre e, modul în care acest partid va intra în cursa pentru alegerile parlamentare. E, a, iată că, până la urmă, pe liste separate a participă la alegeri nu s-a aliat nici cu Pere de așa cum se mai vehicula sau cu n-a revenit la PL și iată acum urmărim o e, rezmeriță în, în acest partid Ana Guțu dar și alți frontași ai formațiunii așa cum am spus la începutul em emisiunii cer ca partidul să Iasă din campania electorală Pentru că Pentru că riscă Să zic ei Să risipească, să erosească Voturile Electoratului de dreapta Ce crezi? Cine are dreptate? Ion Hadârcă, majoritatea partidului Pentru că dacă se dăm credere Domnului că Majoritatea filialelor și Mai mulți frântași ai partidului Se opun iar Ana Guțu și Dorin și Ac și alții insistăm să iasă din cursă Bine, eu zic că hai să ne conducem de sondaje, niște sondaje credibile să vedem Toate sondajele de până acum au arătat că Partidul Liberal Reformator Nu acumulează numărul necesar de voturi ca să intre în Parlament dacă ar fi undeva 3-4%, dacă ar avea, putea zice că e în limita margei de eroare și mai există șanse. Dar cu un procent, cu jumătate, cu 2%, desigur că șanse nu există. Pe urmă, partidul încă nu este format, în, nu este un partid în adevăratul sens al cuvântului. Este un braț al unui partid, al lui partidului liberal, și, hai, se recunoaște, nu doctrina este cea care cimentează acest partid. Acest partid a fost cimentat într-un fel de comportamentul al lui Gimpu, faptul că Gimpu nu s-a comportat așa cum cred ei că trebuia să se comporte, Faptul că Ghimp a hotărât să iasă de la guvernare și ei n-au fost de acord cu acest fapt, cu această ieșire de la guvernarea a lui Ghimp. Noi vorbeam mai înainte de lideri, dar liderii totuși sunt importanți și nu numai la noi aici, dar și în occident sunt liderii sunt important. Când un partid nu reușește să schimbe liderul Top, că un, tocmai, un, tocmai pentru a se revanșa pentru eu, a revanșa, tocmai exact, pentru da. a impulsiona tocmai pentru a adopta a avea posibilitatea să adoptează a adopte, adopte alte strategii alte tactici ca să recupereze ceea ce a pierdut liderul precedent plr nu are un lider care să fie măcar în, ce, în topul celor 10 lideri politici cei mai populari din Republic Republica Moldova și dacă nu ai un asemenea lider păi cum poți tu să mergi în alegeri și să obții uh, Nicolae vot. mai trebuie să mai spunem trebuie să spunem acest lucru că dacă e să vorbim despre lideri că acest partid s-a cementat și a devenit ceea ce este datorită lui Dorin Chertoacă. Acest partid se identifică cu Dorin Chertoacă Pentru că trebuie să ne amintim Că până în 2007 Partidul da, zăcea undeva la marginea La, procent, peri, peri, da, la periferia scenei da. uh, politice Sub un procent Și în uh, 2007, prin Dorin Chertoacă Acest partid a, deci a reinviat da. Spune, da a devenit un partid relativ mare evident că în această situație în situația separării desprinderii de Dorin chertoacă, PLR-ul nu are șanse să se constituie rapid, eu nu zic că nu are deloc șanse, s-a văzut într-un rapid puternic. Este rațional ceea ce propune Ana Guțu să nu intre acum în campania electorală să continue consolidarea, să continui formarea acestui partid, poate să închei un pact, așa cum am și scris, de altfel cum se fac și în țările baltice, un partid încheie pact electoral cu alt partid, nu participă la alegeri sub sigla sau sub lozincile acelui partid cu care a încheiat pactul, Capul urmă într-o situație mai favorabilă să meargă de sinestătător. Eu cred că ar putea Partidul Liberal Reformator să mai stea în campania electorală până cât permite legea, atunci când se, se publică, se fac listele, atunci să iasă și să spună că iată noi am hotărât să nu participăm fiindcă și, și așa mai departe dar asta nu înseamnă de exemplu că unele partide, în primul rând Partidul Liberal Democrat nu ar trebui să fie interesat de cooptarea sau cumva de colaborare cu Partidul Liberal Iar că, tocmai, tocmai asta am, am vrut să te întreb dacă mai este posibil încă. ca PLRD-meu să coopteze acest eu, partid eu, pe listele sale în cazul sigur în care PLR-ul Eu cred că este posibil și este, cred că este chiar necesar să facă lucrul ăsta fiindcă atunci când se pierd niște voturi, se pierd nu numai în defavoarea partidului care nu a intrat în Parlament, el se pierși în favoarea partidilor care au intrat în Parlament. Exact. De, de, de partea dreaptă în cazul de față, fiindcă e, e partid de dreapta. Păi da, și nu se știe dacă formator, pur și simplu PLR-ul nu ar participa, așa cum zice Ana Guțu, la alegeri, unde vor merge aceste voturi. Putem să Un procent exista? sau două. Ar putea să ducă la, la, la, la alt partid, nu la PLDM, da. Nu, de dar po poate să ducă, nu la peledemie asta e una, dar poate să ducă o parte la peledemie și o parte la PPE. Da. Ce, ce e bine. E adică, bine. Uh, nu se pierd aceste voturi. Dar, si de dar nu e exclus o și mai mare. Dintre, un, un, da, un, un, da. Ex... Lus, nu este exclusă și o se și mai mare da, avotru, în cazul în care ei nu optează pentru cineva am concret. Am dat de exemplu aparat. de data trecută când Alianța Moldova noastră a mers de sinistătător, a luat două procente și tocmai aceste două procese, procente nu au ajuns ca să fie ales președintele de către Alianța pentru Integrarea Europeană. Exact. Dacă mergea Alianța Moldova noastră, pelistele cuiva, pelistele pele de mes sau a, ale pele, atunci nu aveam această criză politică de aproape 2 ani cu alegerea președintelui Republicii Moldova. Deci, eu cred că uh, part, liderii Partidului Liberal Democrat trebuie să ia în considerare această situație și trebuie să cumva să ajute acest Partid Liberal Reformator, cum Partidul Liberal Reformator, trebuie să spunem, a ajutat la ieșirea din criza politică, a ajutat exact. într-un fel... Se ajutor... întoarcă datoria. Da, da, cu ajutorul Partidului Liberal datoria, Reformator da. a fost evitat alegele da, da. anticipate. Exact, da, exact. Uh, uh, uh, poate ar mai fi spus ceva pe marginea acestui subiect, timpul să ne presează. suntem stimați radioscultători la săptămâna politică cu Nicolae Negru și Petru Bogatu, un eveniment despre care n-am vorbit încă până acum, dar trebuie puțin comentat, este vorba de un, un scandal, sau se prefigurează un scandal internațional cu participarea Republicii Moldova. Din păcate, este vorba de în, î, niște informații care au apărut în presa î, regatului unit î, este vorba de implicarea unor școli, unor instituții de învățământ britanice în scheme de spălare de bani. Școli unor companii. Da, școli. Și instituții de învățământ și companii, da. Ah. Și instituții de învățământ. Î, î, scheme de spălare de bani unde e, și acești bani ar, ar veni? Nu, nu, nu sunt de acord că e vorba de instituții, e vorba de anumite persoane, nu companii. Bun, așa, așa scriu da. ei, dacă da. e vorba, de, nu, da, păi e de nu, acolo, nu, nu, de sunt de institu... companii, companii, nu sunt acuzate, da. nu companii. sunt școlile pentru că da, nu da, se știe da. școlile sau aceste instituții, nu sunt acuzate că ele ar ști despre ce este vorba, da. dar este vorba despre bani care sunt deci folosiți pentru achitarea unor taxe în școli, da? niște bani negri care vin din Europa Centrală, inclusiv din Republica Moldova și ziceți, că iată în această de, de afacere Rusia, de fapt, din Rusia de fapt dar da, prin intermediul Republicii prin Moldova, intermediul Republicii Moldova da, da. În speță, prin intermediul unor judecători corupți de la, de la noi. Eu de fapt bănuiesc ce este aici la mijloc că la mijloc este, că este vorba în fond despre nevoia unor demnitari sau oameni bogați din Rusia de a-și trimite odraslele în Occident sau de a avea alte afaceri în Occident, în Marea Britanie în cazul dat, dar pe de o parte nu le permit sancțiunile, iar pe de altă parte, dacă ții minte în Rusia a fost Vot adoptat o lege ceva mai înainte, încă de, de sancțiuni impuse de președintele Putin, care nu le permite înalților funcționari chiar, da. Da, să investească în Occident, să țină bani în băncile occidentale. Occidentale. occidentale. Exact. Da. Deci, pentru, probabil că aceși, aceste persoane, pentru a afenta legea, Rusească chiar se folosesc de elemente corupte din spațiul sovietic inclusiv de Republica Moldova, ce ar putea cât de mare acest scandal, cât de mult ar putea lovi foarte pe scurt și Republica Moldova, dacă va putea. Pentru că este vorba de Republica e, e Moldova. Este chestie care e, e un proces în derulare, trebuie să se clarifice persoane corupte există și există că sistemul nostru la noi se destui, Nu, la, da. este corupt de acum să știe că unii judecători de, de la noi din păcate au fac afaceri, nu judică, Ei fac afaceri, îmi dai asta, iau decizie, asta, îmi dai mai puțin, nu iau decizie. Sunt asemenea judecători, nu putem spune că toți sunt Sarcina și a corpului judicătoresc și a organelor, a, a procuraturii generale, DNA, adică anticorupție, și așa mai departe, să-i descopere și să-i scoată din sistem. Asta poți să spui. Asta cum ai întrebat, dar ce trebuie să facă britanicii? Asta o să facă și ei la dânsă. Acolo o să-i scoată... Din sistem pe cei care s-au murdărit cu. Eu am înțeles toate. că ei ar putea să au șansă să-i scoate și pe ai noștri, pentru că investigația este amplă, deci ei se vor ocupa și de judecătorii noștri sau de demnitare, nu știu, mai știu cine e implicat aici, eu, care eu, eu, au, au eu, favorizat eu, eu deci această spălare de bani. Oricum, nu fără instituții. nu fără instituțiile din Republica Moldova, fără implicarea instituțiilor, așa cum a declarat și procurorul general al Republicii Moldova se face și aici, se duce o anchetă, există, apropo, și presa britanică îl citează prin un procuror de aici, de la noi, din exact, Republica da, Moldova, da. care este la curent și care investigează. Probabil că justiția a, a a noastră procese. colaborează cu de justiția da, britanică ju, și cea europeană, da? Justiția noastră colaborează cu justiția cu preza deocamdată despre justiție nu știu, probabil va colabora și cu justiția britanică dar asta este, asta noi, știm, noi știm că sistemul nostru judicătoresc e. nu de doarit, lasă mult ca ca de să, de să de doarit, fim da. am zis că nu este perfect este nici vorba de perfect. ca să mă exprim mai delicat, da, pe final de emisiune ne mai rămân 5 minute și sunt rezervate evenimentului de la în Milano, așa cum am spus la începutul emisiunii, deci acest eveniment atrage atenția opinii publice internaționale datorită faptului că acolo se află liderii, cei mai puternici liderii politici ai lumii, nu lipsesc Putin și Poroșenco pentru că se încearcă identificarea unor soluții totuși pentru Ucraina. Acest eveniment este un preludiu pentru un alt, o altă reuniune foarte importantă, G20, o reuniune a liderilor din 20 cele mai puternic industrializate țări de pe glob. Se vor într-un ceva mai, în târziu, mai târziu în Australia și unde inițial participarea lui Putin se afla tot sub semnul întrebării cel puțin premierul austra australian premierul inițial. australian chiar zicea că nu îl invită pe Putin da. Da, până da, la urmă tot premierul australian a considerat că este mai bine să se spună verdin din Față, eu, nu, din dar el zice că s-a consultat și cu europenii, cu da. ceilalți lideri și au ajuns la concluzia că trebuie să le invite și pe Putin. Bun, ce crezi? Că, că, care, vor fi, care vor fi consecințele? Pentru că miza este mare, este războiul din Ucraina, unde acum este un armistițiu și se fac speculații sau presupuneri, supoziții pe... Această temă armistițiul va da. rezista sau lucrurile vor degenera până la urmă. Sunt și unii politicieni, Boris Nemțov, de exemplu, fostul vicepremier sub Boris Yelțin, spune că de fapt proiectul vor Rusia a dat kicks și asta este impresia lui. Deci ce crezi? De ce va fi după Milano? Păi, Rusia ce vrea să facă să îngheți acest conflict, să aibă să transforme aceste raioane ale donescului. raioane Trans, de fapt, câteva raioane să transform într-o transnistrie. Ce cere Ucraina? Să fie asigurată să fie asigurate hotare, ruso ucrainene în sens că nu, să nu treacă armament, să nu treacă voluntari dintr-o parte în cealaltă parte. Rusia trebuie și, și a luat acest angajament apropo la Minsk, dar nu îl uh, asigură, nu îl realizează. Uh, pe de o parte parcă retrage, pe de altă parte introduce trupii, introduce armament, a declarat că retrage trupele sale de la hotarul cu Ucraina. NATO iarăși constată că a fost doar o declarație, așa cum a făcut el mai înainte declarații de acest fel în preajma unor evenimente internaționale. Cred că Uh, acum putem să spunem că în preajma evenimentului de la Milano, Milano... a făcut declarație ca să nu, nu o ducă la Dar El Se joacă ca amâța cu șoarecele cu Ucraina. Dar mulți unii jurnaliști au avut impresia uh, care au fost la fața locului la Milano și l-au văzut pe Putin că era părea speriat pentru că părea obsedat de această prăbușire a prețurilor. A vorbit foarte mult cu diferite o, ocazii e, și e, ce crezi? Iată, într-adevăr, petrolul a ajuns la, practic, la 80% 80, 80 pardon, barilu, 80 de dolari, pardon, barilul, deci e un minim, din, din mult n-a mai fost așa ceva. Da, din 2008 n-a mai fost așa ceva. Da, a, a, din 2010. Exact. Parând, da. Experții spun că deci dacă ajunge la 70% ramura petrolului în Rusia, în general va lucra în pagubă, deci nu va, nu va fi profitabilă sub 70-65. Unii experți spun că e posibil să se ajungă și acolo. Dar e vorba nu numai că... Plus sancțiunile... Ramura încă e profitabilă, dar e vorba de felul cum se fornează bugetul da, Rusiei. Bugetul e este cata... de buget. În buget, cel puțin... Primele, de, trei, primile 9 luni ale anului, în buget erau prevăzute 100 uh, de dolari barilul da, Vânzarea dolari. petrolului cu 100 dolari Deci barilu. cu 80 înseamnă că pui În prejuricezi da. bugetul uh, uh, uh, N-ai bani a, pentru buget Să ai puțin bani A fost format cu 96 dolari barilu, Dar acum de acum aproape 80 exact, E da. mult mai puțin Și toate astea determină Rusia da? Să reducă în cheltuielele plus... Și În plus, sancțiunile își spun cuvântul. Da, și sancțiunile spun cu, cuvântul, dar acum Rusia are Crimea, are cheltuieli suplimentare și ea nu și le poate onora. Trebuie să găsească de undeva bani și iată la ultima ședință a guvernului. Asta a zis Putin, că atunci când s-a venit cu propunerea că se majoreze cheltuieli, el zice trebuie să le reducem aceste cheltuieli, n-avem... Veniturile care au fost planificate nu le obține în cazul de față Rusia. Și care este concluzia ta în final? Au dreptate cei care spun că, de fapt, tacit, Putin își recunoaște înfrângerea sau este totuși o afirmație mult prea optimistă? Eu cred că e. De, cum spunea Tarle fiindcă am pomnit de el, e prematur. Nu e prematur, <laughs> da. <laughs> da. da. Nu trebuie să. E prea vreme să tragem astfel de concluzie. Una este clar că Putin se află în situații foarte dificile. Dificile, da. Da. da. Asta Fii? este clar. Obsesiunea da. asta cu petrolul. Aici, cum spun și unii, S-a înțeles Statele Unite cu Arabia Saudită? Apropo, sau, și Putin -a... Putin a să să înțeleagă că este o conspirație saudită-americană. Nu, că ar putea să fie o că conspirație. Putea, da, da, da că ar putea da. să fie o conspirație. Dar hai să ne amintim că uh, George Friedman de la Stratford da. a spus că Rusia în curând va avea probleme foarte serioase și el spunea încă cuvara lucrul da, ăsta. Da. Și eu tocmai vorbea în contextul faptului că crește producția de petrol. A intrat Libia pe piață, Statele Unite ale Americii. Cu gazul Și petrolul de șist, da, da, da, da, da. Devine unul dintre producătorii cei mai mari de petrol. Păi, numărul de... unu are șansa în, da, în timpul apropiat să producătorul numărul unu, da. Iranul este Iranul, un producător de, de petrol forță foarte da. mare. Și, desigur, că da, putem să ghicim, a fost o înțelegere sau nu a fost o înțelegere, dar conjunctura de pe pe ața, de dictează, pe scăderea dictează scăderea prețurilor. Dictează scăderea prețurilor și nu este în folosul Rusiei. Rusiei. Altceva, că, cum se întreabă Gazeta Rumb, pare că dacă patru și ceilalți care acum zic că aici e mâna Occidentului, dacă știau de această vulnerabilitate vulnerabilitatea legată de prețul petrolului și că din cauza asta unul ne sovit că s-a prăbușit păi de ce deci calcat... 20 de ani nu s-au luat măsuri da. de deci ce calcă, pe... deci deci calcă pe greblă deci acum? de ce calcă pe această da. greblă bine, aici stimați radio-ascultători încheiem emisiunea noastră Nicolae Negru și Petru bogato vă spun la revedere. Rămâneți cu Radio Vocea Basarabiei. sunt demarcuri și campanii de sacrificare ca a intereselor. Au încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au depusat astfel de declarații contradictorii dintre alianțe. Eu, un cojorist, am, am șujdicat -o, o perioadă. Guvernul Alianțe pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de parte Săptămâna, Săptămâna politică, politică cu Bogatu și Negru.